То було восени, коли молодому загонові «Червона стріла» допомагали і боєприпасами, і порадами досвідчені Чорна і руда бороди, посилаючи своїх бійців на спільні дії, унаслідок яких було знищено склад боєприпасів поблизу штабу групи Корланд. Вчинено упереджений напад на карателю із засади. Тепер після втечі перебіжчика Христіана дислокація партизанів «Червоної стріли» як на долоні. Через добу, вранці 7 березня, проти 200 бійців «Червоної стріли» і проти 30 поранених рушить полк солдатів команди «Межакеті». Коли ж буде розгромлено партизанський загін, тоді настане кінець групам парашутистів. «Червона стріла» Єдина в Курляндії база, де можуть перевести дух загнані і знесилені вовки – парашутисти, де можуть залишити своїх поранених, з якими носяться на своїх спинах. З розгромом червоної стріли у розвідників не буде ніякої можливості перепочити, позбавитись поранених. Їм залишиться або ж покінчити з собою, як покінчив їхній Тарас, або ж загинути у нерівному бою з каральним полком після акції «Ротерпфайль» ще до того, як зійде сніг у лісі, як весна вступить у свої права. Троє саней з пасажирами, айсергами і поліцаями під командуванням Мамонька Кротова і Римніса їздять від хутора до хутора через лісові масили шукаючи загублені сліди розвід загону. Пошуки не задля полювання, хоча це вкрай необхідна акція. Пошуки передбачають тактичний захід обер Фюрера Еккельна. Треба будь-що не пустити загін парашутистів до червоної стріли. Щоправда, ні Кротов, ні Ріманіс не вірять у те, що парашутисти підуть на допомогу червоній стрілі, а нащо їм іти, коли вони повинні займатися розвідкою, передавати на той бік фронту повідомлення про німецьку армію. Навіть німці знають, що розвідників, їхнє начальство застерігає від партизанських дій. То навіщо підставляти свої лоби під кулі? призначені партизаном Сарканбулта, чорна і руда бороди своїми радистами десь перебудуть годину прочісування, зачаяться, нехай вони дізнаються про зраду Христіана. Нещо їм добровільно іти в пащеку тигра, яким як каральний полк, ставити під загрозу радіопередачі рації з позивним «Гелка»? саме в таку позицію своїх давніх недругів парашутистів і вивів мамонька Кротов, уявивши себе на їхньому місці. З ним цілком погоджувався і Ріменіс. «А агент твій, пане Кротов, сволота!» Порушив цього разу мовчанку Ріменіс, злякався і зачаївся, «Так, мій агент негідник. Злякався і не всадив ножа в спину парашутистів. Розладу між ними латишами не сталось. Ось і виходить, що агент нас зрадив. То його треба видати з головою, рудій-бородій, так і написати, переказати через хуторян. Такий-то агент від Екельна. стережіться його» підказав Ріменіс. «Та який він агент, покідюк і боєгуз, не моя влада над ним, я б його вже сьогодні заложив, як заклали колись наші землячки один одного в 1937 році, щоб не муляли один одному очі. Йому було наказано». Убила тиша хоча б Освальда і скажи, що Освальд ворог радянського народу.